Кожен будинок – це острів. Серце Венеції було напівзатопленим світом. Кожен будинок – окремий острів, кожна вулиця – окремий канал, де кишили люди і човни. Човни перетворені на будинки, човни перетворені на крамниці, човни, де гніжилися молоді закохані, човни, де точилися люті сварки, човен перетворений на каплицю, з катедри якої червонолиця монахиня волала про покаяння. Вода була навколо будівель і всередині них. Люди запливали просто через вхідні двері. Люди ловили рибу з балконів. Пахло пляжами, поганою каналізацією. Чайки без кінця сварилися над головою, засипаючи все навколо безперервним градом посліду. «Чудова нагода для уроку», – сказав Балтазар. Алекс відсахнулася на ніз човна і застогнала. «Я думала, що вивчаю історії троє на Венеції». Мак закотив очі, що він робив більш-менш завжди, коли вона говорила. Все пов'язано, дитино, і Троє, і Венеція, і всі держави та міста Середземноморії, якщо вже не то пішло, є гілками, що виросли з одного кореня, який є імперією Карфагену, буркнула вона. Чому б інакше різні народи Південної Європи та Північної Африки розмовляли однією мовою, що походить від давньої понічної? Тому що карфагеняни спалювали всіх, хто не хотів розмовляти нею? Пропрометів барона Рікард, ліниво спостерігаючи за трьома хлопчиськами, що пропливали повз нього на плоту. «Спалення людей може бути не всім до смаку», – зауважив Бальтазар. «Але не можна заперечувати, що це дієвий шлях до підвищення ефективності. Коли армії Карфагену завоювали Південну Італію, вони побудували величезні храми, на яких зараз стоїть саме священне місто». Коли вони завоювали Північну Італію, їхні незрівняні інженери чаклуни перегородили дамбами По і П'яве, осушили лагуну і заснували це велике місто на родючих землях, що ховалися під водою. Найвеличніше місто у світі. Пробурматів марангон з помосту на кормі, підкидаючи крізь пальці жердину. Вода скрапувала з неї на човен нерівномірним дощом. «Мешканці Кракова, Атлантиди, Діжона та багатьох інших міст, звісно, висунуть свої претензії», – сказав Бальтазар. «Як це люблять робити мешканці великих європейських метрополій. Але ти матимеш чим відповісти. Особливо в часи розквіту. Карфагіняни збудували тут розкішні вілли, гамірні ринки, величні храми та громадські будівлі, що і мріяти про подібне в наші нікчемні часи даремно». Коли їхня імперія поширилася по всьому Середземномор'ю аж до Трої, це була їхня північна столиця. «То що ж пішло не так?» – запитала Алекс, сподіваючись відтягнути момент, коли відповідати доведеться їй самій. «Зі сходу обрушився ворог, не схожий на тих, з ким Карфаген стикався раніше, чий фанатизм і володіння магією не поступалося їхнім власним. Можеш здогадатися, хто це?» Раптом у полі зору з'явилося сонечко, що сиділо на самісінькій кормі баржі позаду Марангона, поза полем зору Бальтазара. Вона широко розплющила очі і показала на себе обома руками. Потім перевела подих і знову зникла. «Ельфи?» – наважилася Алекс. Бальтазар мав злегка роздратований вигляд. «Приємно, що хоч щось дійшло. Відсіч ельфам висмоктала всі сили могутнього Карфагену, а численні людські вороги скористалися їхньою слабкістю». Найбільша імперія, яку коли-небудь бачив світ, роздерта внутрішньою боротьбою і тиском на всіх кордонах, розвалилася під власною вагою. Її західні частини протрималися століття чи два, а потім розлетілися на надрузки. Венеція обрала собі дожа і вчепилася за кілька уламків території – шматки Далматинського узбережжя, рагуза. «Усім подобається рагуза», – сказав барон Рікард. Деякі острови в Єгейському морі, навіть тоді, коли культ спасених піднявся і об'єднав воюючі племена Європи воєдину. Навіть тоді, коли ельфи знову ринули зі сходу на святу землю, і навіть тоді, коли христові походи проти них гордо спалахували і безславно згасали. Навіть коли війна, чума і голод охопили континент, а великі голови мінялись великими капелюхами світу, тут усе ще жевріла решта втраченої величі». Знову лязкіт, коли Марангон метнув жердину вгору, перебираючи руками одна за одною, знову стукіт великих крапель, що вдарялися об деревину. «Отже?» – Алекс ретельно вимовляла кожне слово. «Що пішло не так?» Бальтазар самовдоволено відкинувся назад. «Здається, відтоді вже минуло років п'ятдесят». «П'ятдесят два тринадцятого числа милосердя», – сказав Марангон. «Всю весну і все літо йшли бурі». Дощів було більше, ніж будь-хто міг пригадати, і велику греблю в Бо, якій тисячі років і більше. Прорвало. буркнув Яків. Бальтазар вишкірів зуби. Чесно кажучи, я вже навіть не можу довести до кінця власну блискучу репліку. Лагуну знову затопило. Бідні райони, що знаходяться на височині, майже не постраждали, але найкращі частини міста, що знаходяться близько до води, стали найгіршими частинами міста, сказав Яків. Пошию у воді додала Батиста. «Великі досягнення древніх!» Барон Рікард ледь помітно усміхнувся, проводячи рукою по воді. «Змиті дощем!» «Іноді в послушливий рік вода спадає, і мозаїки Великого Форуму знову відкриваються, і люди отримують назад свої перші поверхи!» Бальтазар махнув рукою в бік давніх слідів припливу, що смугами тягнулися по найближчому розі будинку. «У найвологіші роки кожен будинок – це острів!» «Я так розумію, що собор святого Мікаєля зазвичай затоплює», – сказав брат Діас. «Замість лавок там стоять маленькі баржі». «А вони не можуть полагодити дамбу?» – запитала Алекс. «Легко», – сказав Бальтазар. «Усе, що потрібно зробити, це воскресити з мертвих неперевершених архітекторів стародавньої Африки. Інакше забудьте про це». Ельфи повалили вежу чисел в Антиохії, англійці спалили бібліотеку в кале, а інженери-чеклуни Карфагену, ризикуючи всім, аби переломити хід історії, відкрили ворота в пекло і зруйнували власне місто. «Я ще не бачила, що брама до пекла виявлялась чимось хорошим», – Віга сумно похитала головою. «Змушує замислитися, чому вони продовжують відкривати цю блядоту?» «Уламки імперії залишилися розкидані по всьому Середземномор'ю». Знаменитий стовп троє, зокрема, і знання, зібрані в легендарному Атенеумі. Але за великим рахунком, мудрість тієї епохи розвіялася, ніби її ніколи не було. Бальтазар самовдоволено відкинувся на спинку крісла. Ті, хто при владі, воліють і далі тонути на вігластві. Втрачено було не мудрість з очих, як і зачепився за порослий мохом стовп біля човна, а волю. Він з гарчанням втягнув себе на хиткий маленький причал. Вони виграли багато битв. Батиста розглядала зруйнований храм через дорогу. Його пофарбовані припливами стовпи наполовину занурилися в море. І побудували багато величних речей, тож люди завжди забувають. Що забувають? Запитала Алекс. Якими абсолютними мудаками були карфагеняни? Як ти думаєш, скільки мертвих рабів поховано в затоплених фундаментах цього міста? Багато, Бельтезар знизав плечима. Але без кількох трупів нічого величного не збудуєш. Якби Алекс обирала місце для пограбування, що було б не вперше, будинок ілюзіоніста не був би її вибором номер один. І навіть не десять. Поруч із напівзруйнованими палацами в цьому районі він виглядав приземистим і квадратним, не прикрашеним нічим, крім хаотичних сухих ліан з вузькими вікнами та сходами, що вели з води до колонадного ганку на першому поверсі. Алекс дивилася на нього з балкона через затоплену вулицю. Спираючись ліктями на вибоїстий парапет а під на кулаки. Не виглядає надто магічно, пробурмотіла вона. Неозброєним оком ні. Бальтазар мав набір кольорових лінз на кільці, схожому на зв'язку ключів, і вдивлявся в будинок крізь них, змінюючи одну за одною. Тим більше неозброєним оком ідіота, ніхто до нього не підходить, сказав Яків, насупившись і склавши руки. Жодних човнів на затоплених вулицях навколо будівлі. Ні людей біля зачинених вікон, що виходять на нього. Навіть птахів на дихах немає. «Люди кажуть, що він проклятий!» – буркнув Марангон. «І вони мають рацію!» – Бельтазар повернувся до них обличчям. «Хай і в найнезграбнішому розумінні!» На його обличчі все ще була одна лінза, і через неї його око здавалося до смішного маленьким. «І помаранчевим!» «Аура досить виняткова, особливо навколо північно-східного кота, хоча цього, звичайно, слід було очікувати, враховуючи переважаючий вітер». Він перебрав лінзи і підніс ще одну до ока. «У будівлю вплетені щонайменше три окремі і досить потужні закляття, а також деякі сліди зв'язаної сутності». «Сутності?» – буркнув Яків, здригнувшись. «Ніколи не любив це слово». «Тоді я, – пробурмотів Бальтазар, – як завжди, – «Підбираю відповідне слово до обставин!» Батиста глянула на Алекс, і вони одночасно закутили очі. «У стінах щось є!» – Бельтезар перейшов до комбінації лінц. «Мідний дріт? Свинець у штукатурці? З цієї точки неможливо зазирнути всередину!» Яків глянув у бік. Лише очима, наче повертати всю голову, було б надто складно. «Але ти зможеш з цим впоратись?» «Та хоч двічі, і це ще до сніданку!» Бальтазар рушив з балкона і, знову надуваючи щоки, Алекс пішла за ним. Їхня квартира знаходилася на останньому поверсі величезного сирого будинку, який, можливо, був побудований ще карфагенянами, але з тих пір йому не приділяли особливої уваги. Ніде не було прямого кута. Жодні двері не підходили до своїх храм, а похила підлога стогнала від кожного кроку, наче від зайвої ваги однієї людини, все це місце могло зануритися в лагуну. На масштаб, до речі, можна було не нарікати. У головному залі міг би розміститися цілий грибний ринок, що було б дуже зручно, адже рибу можна було б ловити на затопленій вулиці ззовні. «Гадаю, це послужить адекватною ціною для відповідних ритуалів!» Бельтазар обвів поглядом за кімнату, зморшивши носа. «Але я не можу все робити сам! Можеш не продовжувати!» Яків важко зітхнув. «Хтось мусить піти всередину. То ти розумніший, ніж виглядаєш?» не набагато, пробурмотіла Батиста собі підніс. «А ти не вдавай розумнішу, буркнув Яків. «Ти йдеш зі мною». Вона вперлася руками в стегна і пробурмотіла, дивлячись у стелю. «Треба було звільнитися після Барселони». «Мені знадобиться дуже багато речей», – сказав Бальтазар, беручи марангона за лацкан. «І найголовніший з них – пунктуальність і точність». Скажи, що в тебе є блокнот. Чудово. Сподіваюся, ти пишеш швидко, бо я ніколи не маю настрою до зволікань. Повний набір заклональних кіл, звичайно ж бронзових, а не латунних, ми ж не дикуни. І кращий набір лінз, солі і свічок найвищої якості. Ви з братом Діасом залишитеся тут. Як і вдивився на Алекс, як докер на ярчик, який він не може зрушити з місця. Барон Рікард складе вам компанію. Алекс глянула на барона, який, здавалося, спав на побитому дивані, прикривши очі тильною стороною долоні, наче зумліла Матрона. «Тільки не кажи, що він не кусається!» «Я однаково тебе не вкушу!» – пробурмотів він, не прибираючи руки. «В мене є певні стандарти!» «Але ти маєш бути готовою!» – сказав Яків. «На випадок, якщо щось піде не так!» «Здається, таки іноді трапляється!» – пробурмотіла Алекс. «У тебе є ніж?» Вона витягла його з певною неохотою. Гарда мала форму змії з маленькими червоними камінцями на місці очей. Як і воглянув його з таким схваленням, якого вона ніколи не отримувала сама. «Гідний принцеси!» Герцог Михаїл подарував мені його у заїжджому дворі. І все, що вона зробила з ним, це викинула. Якраз тоді, коли повзала в багнюці і благала про пощаду. «Ти знаєш, як ним користуватися?» Алекс насупилася у відповідь. «Якщо мені хтось дуже не подобається, я встромляю його у виродка». «Цим кінцем вперед!» – Яків обережно приклав кінчик пальця до вістря. «Ти робила це раніше?» «Я була в кількох бійках». – вона облизала губи. «Більшість із них я програла». «Я був у досить багатьох. Навіть виграв кілька. І послухай мене, бо це може врятувати тобі життя. Бійка – це завжди гра на удачу». Яків підійшов ближче, так що його тінь упала на неї, і їй довелося різко підняти очі на його суворе обличчя. А ти – маленька, слабка і невміла. Твої шанси перемогти сильного чоловіка в чесному бою майже нульові. Якщо ти намагаєшся мене підбадьорити, тобі потрібно трохи потренуватися. Тож роби біку настільки нечесною, наскільки можеш. Хитрість і несподіванка – твоя зброя. І відсутність жалю. «Покажи мені, як ти впораєшся з цим!» Вона бачила багато ножових боїв у нетрях, тож знала, як це робили відморозки. Вона тримала його міцно, вказівним пальцем обхопивши гарну, зігнула коліна, виставила лезо перед собою і трохи помихала ним, вишкіривши зуби і зашипівши. Мала вийти гадюка, але неймовірніше вийшло слабовато. Яків, безперечно, не був наляканий. «Дуже!» «Не кажи, тхоряча!» «Люта! Але я думаю, що для тебе...» І він взяв її зап'ястя і штовхнув його вниз, розвернувши кинджал так, що лезо притиснулося вдовж її передпліччя. «Вони дізнаються, що у тебе є ніж тільки тоді, коли він опиниться в їхніх кишках. Тепер, можливо, стиснися і зіщулься ще трохи. Ти можеш заплакати?» Це було неважко. Вона вже давно відчувала, що ось-ось розплачеться. «Чудово. Благай про своє нікчемне життя». «Це не вперше». «І навіть не в десяте». «Тоді використовуй те, що маєш. Змусь їх недооцінити тебе, підпусти ближче. А потім нанеси удар з усією люттю, яку зможеш зібрати. У кожного з нас вона є». «Думаю, трохи не збираю». «Добре», – він махнув рукою на власне тіло, як м'ясник, що показує порізана туші. «Живіт, пах, горло – все згодиться. І ніколи не зупиняйся на одному». Ти будеш вражена ранами, з якими чоловіки продовжуватимуть боротися. О, я нещодавно таке бачила. Ти не повіриш. Продовжуй бити, поки не переконаєшся, що вони мертві, Яків незграбно поплескав її по плечу, а потім відвернувся. Брате Діасе, ти коли небудь махав сокирою. Бальтазар усе ще монотонно виголошував свій список покупок. «Аптекарські Терези, справжні. Повний набір алхімічних ложок, хороший перегінний куб і олійниця. Паслін, звісно, і обов'язково свіжий, ніякого сушеного мотлаху. І ти, бува, не знаєш якихось близнюків, які нещодавно померли?» Запинувала тиша, поки всі перезирнулися. «Ну, якщо ви там, а я тут, то нам потрібен якийсь спосіб спілкування? Чи ви планували просто кричати через вулицю?» Марангон задумливо почухав своє заросле щетине у горло. Вісентіни, брат і сестра, він помер кілька місяців тому, вона минулого тижня. Думаю, вони були близнюками. Чудово, сказав Вольтазар з радістю. Додай їх до списку.